Välkommen till eh, kryddkarnens podcast. Här kommer vi analysera allt mellan himmel och jord. Men vi kommer främst att eh, inrikta oss på att eh, spinna vidare och eh, utveckla våra tidigare författade krydd. Eh, nu måste jag ordbajsa på här tror jag. För att... Eh, Ja, så att eh, iTunes-frasse eh, godkänner den här podcasten. Så jag vet inte om, kan, om, om man gör det om det är för kort. Så att, eh, det blir lite rovbajsa i, oh, jag vet inte, minst tio minuter i alla fall. Vi kommer senare få anslutning av eh, sideshow-frasse och eh, Rick the kick och äh, fraktehack förutom mig då originalkryggrör äh, äh, äh, ska bli helt kul hoppas att vi kan få ihop några avsnitt här äh, vi kommer äh, förhoppningsvis kunna spela in äh, under de närmaste veckorna här äh, ja vad mer ska man säga jag skulle vilja ha en låt här nu. Jag skulle vilja ha Sergej Stepanov eh, Saxofrasse Kingen, Jokkungen. Vi ser om man kan fixa det